פרק ד' ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ואהוד מת. וימכרם ה' ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור ושר צבאו סיסרא והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל אל ה' כי תשע מאות רכב ברזל לו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 ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קטשה, ויעל ברגליו עשרת אלפי איש, ותע על עמו דבורה. וחבר הקני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, ויית אוהלו עד אלון בצעננים, אשר את קדש. ויגידו לסיסרא, כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור, ויזעק סיסרא את כל רכבו תשע מאות רכב ברזל, ואת כל העם אשר איתו, מחרושת הגויים אל נחל קישון. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן אדוני את סיסרא בידיך, הלו אדוני יצא לפניך, וירד ברק מהר תבור ועשרת אלפים איש אחריו. ויהום אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק, וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו.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 ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו, סורה אדוני, סורה אליי, אל תירא, ויסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה. ויאמר אליה, השקיני מעט מים, כי צמאתי, ותפתח את נוד החלב, ותשקהו, ותכסהו.